בעזרת השם יתברך ספר לקוטי תפילות, תפילה א', מיוסד על תורה א' בלקוטי מוהרן. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתהיה בעזרנו, ותזכה אותנו ברחמך הרבים וחסדיך עצומים ללמוד וללמד ולעסוק בתורתך הקדושה לשמה תמיד. ולהגות בה יומם ולילה. ובזכות וכוח לימוד התורה הקדושה, תזכה אותנו ברחמיך הרבים, ותיתן לנו כוח להכניע ולשבר ולגרש את העצר הרע מקרבנו. ונזכה לגרש ולבטל את הרוח שטות וכל מיני שיגעון שנתדבק בנו על ידי מעשינו הרעים. הכל נזכה לגרש ולבטל על ידי לימוד ועסק התורה הקדושה, אשר יכלה שמותיך הקדושים. שלא יהיה שום כוח לארוח שטות ושיגעון לבלבל דעתנו כלל. רק נזכה לגרשו ולסלקו מעלינו ומעל גבולנו. אנא אדוני, אתה ידעת את ריבוי המחשבות הטורדות המבלבלים ומטרידים אותנו מעבודתך באמת בכל עת ובכל שעה. וכולם באים על ידי ארוח שטות ושיגעון שנתדבק בנו על ידי מעשינו הרעים. <ע <ע על ידי חטאנו ועוונותינו ופשענו המרובים, עד אשר נתבלבל דעתנו ונתעקר שכלנו מאוד מאוד בלי שיעור וערך. אבינו שבשמיים טוב לכל ורחמיו על כל מעשיו. תן לנו חנינה ולא נובד. זכנו ברחמיך רבים להכניע ולגרש ולבטל את הרוח שטות והשיגעון ממנו על ידי עסק התורה הקדושה. ובכן, תזכני ברחמיך הרבים, משלא יהיה שום כוח לייצר הרע והרוח שטות לבלבל את דעתי. לבטל אותי חס ושלום מעבודתך באמת, על ידי המצוות שלו שהוא מתלבש עצמו במצוות, כאילו מסית אותי לאיזה דבר מצווה, והוא טומן בזה רשת לרגלי חס ושלום, על ידי אלו המצוות שלו שהוא מתלבש בהן. כאשר אתה לבד ידעת כל זה. אנא ה' חוס וחמול על נפשי האומללה והצילני ממנו, מעצותיו הרעות האלו. לבל יהיה לו כוח להטעות אותי חס ושלום בבלבולים הללו. והנני משליך את כל יהבי עליך, ה' אלוהי ואלוהי אבותי. ואני סומך עצמי עליך לבד, שאתה תוליכני ברחמיך הרבים בדרך הישר והאמת בכל עת ובכל שעה ובכל תנועה ותנועה. שכולם יהיו כרצונך הטוב, ולא אסור מרצונך ימין ושמאל. כי אתה ידעת כי בשר ודם אנחנו, ואי אפשר לנו לכוון בכל עת רצונך הטוב באמת לאמיתו. על כן עוזרני ברחמיך הרבים שלא יהיה שום כוח ליצר הרע והרוח שטות והשיגעון לבלבל בשום בלבול בעולם כלל. רק אזכה לסמוך עליך לבד. ואתה תרחם עלי ברחמיך הרבים, ותוליכני ותדריכני בדרך האמת תמיד, בכל עת ובכל רגע, באופן שכל מעשיי והעסקיי ותנועותיי כולם, וכל התנועות של בניי ויוצאי חלציי ושל כל התלויים בי, כולם יהיו כרצונך טוב לבד, תמיד, מעתה ועד עולם. ובכן, תעזרני ברחמיך הרבים, שנזכה ליתן כוח למלכות דקדושה. שיתגבר על מלכות הרשעה, ואזכה להגביר היצר טוב על היצר הרע. ותכונני ברחמך רבים ותשפיע עליי חוכמה ושכל דקדושה, שאזכה להסתכל בכל דבר באור השכל דקדושה שיש בו, לדבק עצמי להשם יתברך על ידי כל הדברים שבעולם, שאזכה להבין מכולם את הרמזים שאתה מרמז אליי בכל עת להתקרב אליך. ובכן יהי רצון מלפניך מלא רצון, מלא רחמים, מלא חסד, מלא טוב בכל עת ובכל רגע תמיד. שתחוס ותחמול עליי ותשפיע עליי חן וחסד, ותיתן לי חן בעיניך ובעיני כל רועי, ותשפיע לי דברי חן ותחנונים באופן שיכנסו דבריי בלבך. ותקבל את תפילתי ובקשתי תמיד, ותקיים מקרא שכתוב ושפכתי על בית דוד ועל יושב ירושלים רוח חן ותחנונים. שנזכה שיהיו דברינו לפניך דברי חן ותחנונים, באופן שתיתן להם מקום לכנוס בלבך. ויהיו המרנו לרצון ולנחת לפני כיסא כבודיך. ריבונו של עולם, הביטה בעוניינו וראה בשפלותנו ובזיוננו. כי כל החן והחשיבות של ישראל עמך הקדוש נפל בגלות המר הזה. ועמך ישראל נבזים ושפלים בעיני העכום והרשעים. וכל החן והחשיבות נפל עליהם. על כן חוסה נא כרוב רחמיך על כבודך הגדול והקדוש. ותעלה ותרומם ותגדל את החן והחשיבות של ישראל בגשמיות וברוחניות. ותבטל ותכניע את החן והחשיבות של העקום והסדרה אחרא והרשעים, שלא יהיה להם שום חן וחשיבות לא למעלה ולא למטה. ותרומם קרן ישראל, ותשמע ותקבל את תפילתנו ואנקתנו בכל עת, ותביט בעמלנו, ותשור בעוניינו ודוחקנו, ותקיים מקרא שכתוב, כי לא בזה ולא שיקץ ענות אני, ולא הסתיר פניו ממנו, ובשברו אליו שמע. חוננו בענינו שמע תפילתנו כי אתה שומע תפילת כל פעמך ישראל ברחמים ברוך אתה שומע תפילה